Kapittel 6 Deretter løftet jeg igjen mine øynene og så, og se, fire vogner kom frem mellom to fjell, og fjellene var kobberfjell. For den første vognen var det røde häster och for den andre vognen svarte häster. og for den tredje vognen var det hvite häster och for den fjerde vognen flekkete, skimlete hester. Så tog jag till ordet og sa til engelen som talte med mig «Hva er dette, Herre?» Engelen svarte da og sa til mig: «Dette er himmelenes fire ånder som drar ut etter at de har stilt seg opp foran hele jordens herre. Når det gjelder den med de svarte hestene, så drar de ut til landet i nord, og de hvite skal dra ut til landet bak havet, og de flekkete skal dra ut til landet i sør. Og når det gjelder de skimlete, skal de dra ut og stadig søke hvor de skal dra hen for å dra omkring på jorden.» Så sa han, «Gå, dra omkring på jorden.» og de begynte å dra omkring på jorden. Han ropte så til mig og talte til mig i det han sa, «Se, de som drar ut til landet i nord, er de som har fått Jehovas ånd til å hvile i landet i nord.» Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Ta imot noe fra de landflyktige, ja, fra Heldeg og fra Tobiah og fra Jedaya, og du skal selv komme på den dagen.» du skal gå in i Josias, Sefanias sønns hus, sammen med disse som har kommet fra Babylon. Og du skal ta sølv og gull og lage en prektig krone og sette den på øverstepresten Josvas, Jehoshadaks sønns hode. Og du skal si til ham, «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Her er den mann som har navne Spire, og fra sitt sted skal han Spire fram, og han skal visselig bygge Jehovas tempel. Ja, han er den som skal bygge Jehovas tempel, og det er han som skal bære verdigheten. Og han skal sette sig og herske på sin trone, han skal bli prest på sin trone. Og fredsråd skal vise seg å være mellom de to. Och den prektige kronen skal komme til å tilhøre Helem och Tobia och Jedaja och Hen, Sephanias sønn, som ett minne i Jehovas tempel. Og de som er langt borte skal komme og skal med sikkerhet bygge på Jehovas tempel og dere skal sannelig kjenne at det er herstyrkenes Jehova som har sent mig til dere. Og det skal skje hvis dere virkelig lytter til Jehova deres Guds røst.